Dobro večer, jaz sem pravšil na gospoda Brankota, um, Poznala smo se pa enkrat na UTD, na medeljkovi, no boden smo pa kaj v kontaktu nekako, ne? jaz pa tudi pošiljam svoje, svoje pošte naprej uh, tem utd ki so zelo kukupreku tudi nekako povezani z energetiko, čeprav se tega še ne zavedajo. Uh, Povezava med energetiko in utredreje, precej tesna, jaz mislim še o tem, čez kajšne deset dni nekaj napisati. Ne. Um, <tose> Donis, da se predstavim, ne. jaz sem amater, to mi očitajo, ampak jaz se to jemljam v na Napravim stroki naši, akademski, ki je, jaz pravim, to je kupljena stroka. To ni stroka, ki bi delala objektivno, pošteno, ampak vse sile usmerja ne v to, da bomo te pridobili na energetskem področju, ampak v to, da bomo obranili ta vele projekt, ki je zdaj trenutno v Sloveniji na, na tapeti. Ne. Do danes je vlada nekaj skrepala v tem, mogoče bo z v poročilih tudi tudi kakšna vest, namreč vedno več je podatkov, vedno več je dokumentov in vedno bolje je zadeva spojena. Uh, da pa se predstavim, jaz sem ekonomist, po, diplomiran ekonomist po uh, poklicu, uh, ponavadi povem, da sem ekonomist iz prejšnjega stoletja. To pomeni, da nisem uh, niti ne, ne, neoliberalec, niti uh, uh, koliko se želi reče, vse te prilast, prilastke, ki se danes eh, v sposloveni širijo, ne, ampak sem kazuist. To pomeni, da vemo od primera do primera, ne, in skušam izbrati relevantne podatke, če je, če je zadeva zanimiva in za javnost, za javni interes pomembna. Ustanovili smo civilno inicijativo, da okoplačevalci se nedamo to boste videli, če vtešli na spletno stran, če vzamete kratice prvečrke teh besed, ne, pridete do okrešave DPSND, ne, DPSND, vtipkate na tretji zadetek, dobite to. Tam gore se vidi, kaj mi počnemo, kaj objavljamo. Uh, nekaj je člankov, ki so bili objavljeni, uh, zdaj pa zadnje čase je pa takih več takih, ki niso objavljeni. Ker imam občutek, da se tema te šest v medijih zapira. Kolikakoli je bilo, recimo, nekaj časa, lansko, poletje, jesen in zimo, to dokaj prezentirano v medijih, v zadnjem času imam občutek, da je aktualizacija tega problema skoraj ni mogoče. To se vidi potem, če pošleš nek prispevek in tega nobeda noč objaviti. Ne mladina, ne reporter, niko, nihče. Nihče, da v delu ne govorimo. Upam, da je to prehodna faza, ne, ker zdaj se bo v politiki verjetno začel eh, nekaj lomiti na to temo in bojo mogoče pa tudi mediji bilo odprti. No, ampak danes eh, Branko me prosil, da zakamufliram svojo eh, težh variantov, v bolj eh, splošne okvire, to pomeni, eh, kako je z energetskimi veri in potrošno v svetu. <tak> Jaz sem dal na dal na, na, najprej na, najljubši graf, ne, to je graf, ki prik prikazuje OECD države iz Evrope, po energetskih virih. Ta graf obi, obsega obdobje od leta 2007 do leta 2035. Narejen pa je iz, eh, to je Ameriška agencija za energetiko, ki ima zelo, zelo relevantne podatke v tem in projekcije in eh, že do leta 2011 že dejanske podatke. Um, vidimo, da se na, tej grafu, na tem grafu se vidi uh, velik, velik prost obnovljivih virov, ne? in v tej, v tej sliki bi se moralo Slovenija videti, ne. Ne v sliki, ki je, kako bi rekel, uh, taj nasprotna, uh, to je pa svetovna preizvodna, svetovna preizvodna, vidite, tukaj je pa prejemok še zelo eh, prisvoten, namreč zato, ker, eh, ker je velik, ker je velik eh, gap, oziroma velik zaostanek držav v razvoju, če rečem temu tako, za razvitnim svetom. Ne? In kot vidimo na tem, da se okrog leta enajst, to smo nekaj zdaj, ne, začne eh, te dve, ki voli eh, lomiti, eno drugo, eh, in prihaja do enormnega prasta električne proizvodne v eh, državah, ki so izven OECD, to se pravi, ki niso del razmitega sveta. To, to pa vemo, katere so, ne, eh, predvsem, se to bomo videli tudi potem prikaz po regijah, predvsem Indija, Kitajska in tako naprej. Um, sama projekcija svetovne proizvodne in skupne porabe je sledeča, kot vidimo telegorne, če je ena izhodišče, je potem v letu 35 <clears throat> velik porast proizvodnih kapacitet in pa nekoliko zaostaja tudi Uh, na poved potrošnje. Kako bo potrošnja šla ne, tukaj je več, uh, več možnosti. Uh, predvsem je odvisno od investicije. To velja tako za svet, kot za Slovenijo. Za Slovenijo, mogoče še, še bolj ne, kjer velika investicija, uh, ima na mehkem teritoriju, na mehki populaciji uh, še tako še kako večje upribe, kot na nekaj, o nekim večjem prostoru. No, to smo si je ogledali, ne. Energetski veri, to se pravi, vidimo, obnovljivi veri, kakaj eh, v 30-ih letih dominirajo, ne. Dominacija se začne pa že, se pravi, začne že prej, po letu, po letu 15, ne. Um, vrecej podarka vidimo je na, na plinu. Ne? Plin je 2,5 krat manj emisijsko agresiven kot, kot je recimo prejemok najslabši vrsta, ki ga imamo mine. Um, Obstavljajo pa tudi pri plinu razne variante, med njimi je tudi utekončineni plin in možnosti različnega načina izkoriščanja. Za jadarsko energijo vidimo, to je bilo delano še pred temi, temi nesrečami, ki so zelo na japonskem. Imamo razvez po državah. ne. Jadevska energija je v porastu, vendar ni v takrem velikem porastu, ne. glede na sedanje stanje. V zadnjem desetletju se je, so se kapacitete in investicije zelo povečale, med tem, ko pred tem desetletjem je bil pa velik zastoj, ne, kot vemo. Svetovni pregled pa kaže, vidimo tukaj, ne, prevla, prevlado Premok Premog je raširjena sorovina. To, to je ta njegova prednost. Ne. Obenem je pa njegova velika hiba v nasneževanju okolja. Zato pa tudi zdaj, kjer se tudi krejo premog, ne. tudi kitajska, ne, ki je velika vlaga, poleg jedarsko, tudi v premogovno industrijo, <kuh> vlaga v tehnologije, ki imajo mnogo boljše izkoristke, kot dosedanje. S Kitajskim denarjem Siemens razvija super nadkritične izkoristke termoelektran, premogovih, ki so zdaj že blizu dosečkom plinskih agregatov, skoraj že, ne? napovedi so pa še večji. To se pravi, da se teži k visokim temperaturam in visokim pritiskom. In takrat je, kako učinek, premoga eh, boljši. Sama tehnologija odstranjevanja škodljivih uplevov je pa eh, druga zadeva. O tem jaz tukaj nimam podatkov, ne? vem pa, da je zelo draga in bo še in še časa trajala, da bo implementirana vprašanje je tudi skladišč, ki naj bi se to odlagalo in kup ne rešenjih Če gledamo po regijah, ne, kot sem že prepovedal, eh, kitajska je ogromno porastne. Potem se bude Indija in Azija, Evropa in Eurazija pa so manjši porasti, ker se pa tudi eh, na učinkovito rabone regije eh, dovolj investira, oziroma ne dovolj, ampak eh, več kot eh, v drugih eh, regijah. Tukaj imamo še strukturo v, v severni Ameriki, ne, po državah, ne, povrstvih energentov, pa vidimo, da v ZDA, ne, v ZDA, še prevladuje premok, ampak to se niža, to se nižja. Ne No, sej, znate sami čitati, ne, strukturo tega, ne. Vglavnem, eh, mehika, mehika bazira predvsej na plinu, ne, Amerika v zadnjem času eh, plinsko eh, ekspanzijo doživlja z, z plinom, ki je v, v, v kameninah, ne, razvili so posebno tehnologijo, mogoče ste tudi brali članke določene v tem, to je bilo mladini nekaj napisano, eh, da so uspeli iztisniti iz, eh, iz kamenine. in pravzaprav izplakujejo plin, ne, na površje zemlje, ne. Eh, No, kot vidimo, nuklearna se pa zapravo v ZDA nekako predvidijo zmanjšanje. Čeprav zdaj v Amerike razvijajo eh, bolj, eh, kako bom rekel, uporabniško zanimive elektrarne, eh, recimo slišal ste, da v Kaškem naj bi bili, če bi bil drugi blok, kapacitete 1000 ali pa 1700 MW. To je ogromna zadeva, ne? Eh, Vjetno, ni jo ni možno aprecirati eh, v, eh, v širšem obsegu eh, marsikaj po svetu eh, in so bolj, bolj sprejemljive, manjše, eh, bolj eh, fleksibilne enote. Te so zdaj v rangu od 120 do 140 MW močine, seveda je to tudi za eh, mnogo desetino prejšnje cenjene tako da se na tem področju obeta tudi eh, neka sprememba, v Ameriki pravijo tako, da na pogavičih ustavljenih eh, termoelektran bojo gradili te manjše jederske enote. Ne? Zdaj, kako bo pa z varnostjo prišljiva zadeva, sigurno bo ta potres pripomogu k večji varnosti, Je pa zdaj že to ideološka tema, ne, ja se ne bi zdaj spuščil za ali proti, ampak hočem sam pokazati te podatke. Ligi, to so tekoče goreva, pa niso pomembna za, za, jaz sem tudi mislim, kaj je to, ne, s noč, še nisem jedu. Um, niso pomirjene za proizvodno elektrike. So samo, kako je bolj pomožna, bolj pomožna, uh, pomožna stvar, ne. Tudi, uh, recimo, v, v kakškem imate, razdjavno je noto, ne, um, na, na, na nafto, ne, če se tako ja. No, to je zdaj nekaj po državah, imamo tudi, ne, spet, proizvodna, ne, samo proizvodna To je Azija, ne, to sem že nekak kazal, povijerjiš, ne. Non OECD, OECD države, se reči timu, ne. Non OECD. vidite ta premog je izrazito v porastu. Se vede, je pa tehnologija premoga v velikem razvoju, ne, in tudi evropske firme, predvsem Siemens pa Alstom, Dela, na mnogo, mnogo večjih izkoristkih. Srednji vzhod po virih, še pogledamo, srednji Shod je pa druga skica, je pa plin, ne, plin prevladujoča zadeva. Ne. Verjetno se računa na, na tisto Kaspijsko območje in na Iran in tako naprej, ne, kjer so zaloge velike, ne, ne. No, v Afriki, v Afriki, so projekcije tudi premokne, tudi premok. nuklearna je mehna, mehna zadeva, ne. Pa, pa ponovno plina, ne. Obnovljuje v manjši meri, v manjši meri. To, je recimo, ni toliko zanimivo, ne. No, zdaj pa, če gremo, če razime potegnemo energetska lahkota je, je ogromna, razbiti svet bo mnogo več dojel v učinkovitev abo energije, razbiti svet pa v nove kapacitete, ne. S tem, da te nove kapacitete bojo tudi tehnološko bolj dozorele in so že dozorele, tako da so izkoristki, glede na to, kaj recimo mi poznamo, ne, skoraj je uh, uh, 100% večji, Na ne. Uh, ne vem, Branko, če sem že dost, drugem govoril, da bi šel pa na tež, na Slovenijo, na Slovenijo, no. Ja, zdaj jaz sem dobil osnočen povzetek tega nepa, dva ki še njih od Uradno. Bo pa šel razpravo in v tej razpravi bomo pretiskali na to, da se deločene stvari spremenijo, čeprav ne vemo še točno, kaj je. Intence pa so bile, ne? Da se naredi priproočljiv scenarij, ne? Vsi v ostali scenariji so pa tko več manj za ukrasek, ne? Problem tega pa pre nas je, da ni obvezujoč dokument. V Nepu se nekaj napiše, potem pa se dela čistega dače. Trenutno je situacija taka, da se izvaja to, kar v Nepu ni, to, kar je, se pa ne izvaja. Veljavno je trenutno še Nep iz, iz leta 2004. Poj drug problem je pritisk Ljudske republike LRSR. To Ljudska republika Šaleška dolina. Ne. Ta eh, pritisk je izredno močan vsega od, od, od veljakov iz vsega konca ne, do, do vladnih soban in ministerstva in tako naprej. Eh, do agenci, ki regulirajo kadrovsko politiko na holdingu in ustreznih eh, mestih. Oni sicer to Uh, bolj ali manj uspešno skrivajo, ampak uh, dejstva so tako. To se tudi vidi skozi uh, razprave, ne? ki so bile do zdaj, ne? ampak oni misleli, da so tisti, ki naj bi določili slovensko energetsko politiko. Ne pa, da bi se politika najprej postavila, potem se pa objekte gradine. Najprej mora biti koncept, potem se pa objekte. Tukaj pa je šlo na, na, na postopek izvršenih dejstev, ne. Sam dokument ima še drugo las, slabo da je preobsežen, ne. 300 strani, 300 strani prilog, ne. To je nepreboljiva ne, ne zadeva. Zdaj bo treba delati povzetke, ne. Povzetke je pa tudi problema, ne. Vsak povzetek je interpretacija in selekcija, ne. E, tako da ne veš, kaj potem dobiš, ne da poslanci, ki bodo to zbrali, bodo sprejeli mačko v žaklu. Ne vem, mogoče je to tudi dohvato uh, tako splet, ampak če bo javna razprava, bomo na to, bomo na to opozorili. Ne. Uh, mi smo, glede uh, tega, ker je te šest zelo pomemben objekta, ne, skušali prejedi stvarim čim bolj do nas podatki. Ne, ne za breku golim nasprotovanjem. Vsej ekologija je zelo pomembna ne, in delno projekt t to ekologijo rešuje. Ne rešuje jo pa za, za, do, za dolgi čas. Ne. Za, za, za nekaj časa, ja, pak. za eh, obdobje, za katero je pa namenjen, je pa prava cokla eh, rešivanju tega problema. Eh, zato vse silo smerimo na izpodbijanje projekta Glede na njegovo ekonomiko. Ekonomika je pa slaba. Ne? Ekonomika pa zavisi od vhodne cene energenta, to je, je lignita. Oni postavljajo se na hipotetično ceno 2,25 evra za giga In to delajo tako fino, ne? da jačejo tako bo deset let. Mi bomo 40 let dosegli to ceno. Zato nima nobenega dokaza, nobenega argumenta, ker njihova zdaj, zdajšnja cena je 2,7 eur. Ne? Kako bodo prišli na, na nižjo ceno? je še zavito skrenost, oziroma v obljube njihove, da bodo z novim dovoznim vjaškom za premok transport in potem bo pa zadeva cenovno v, na tem nivoju v to bi zelo težko vrjeli, ne, tudi študije, kar se delali nemci, ne, zdaj, ki so zdaj še v nedostopne javnosti, sledi, da bo to izredno težek eh, zalogaj. Eh, Spoh je pa postavljati projekt brez njegove časovne dimenzije, da bi, da, bi, eh, eh, da samo hipotetično postavljajoš leto 2014, 2015, bo tako stanje, potem bo to stanje leto eh, trhalo 40 let eh, čista iluzija. Ne. In na tem ne more noben milijardni projekt eh, temeljiti. Zato smo se mi v to spostali. Eh, vidimo na, tej, na, tej, eh, na tem grafu, da se koilne vrednosti, vrednosti zelo spremljajo, v glavnem pa padajo. Padajo od približno 11 na začetku 11 gigažilovna Na, na, na kilogram, eh, na, na tono, eh, na, na devet, na devet in še nekaj. Eh, čim pa korilno vrednost pade, se pa poveča cena energenta Cena energenta naraste toliko, da potem pride blizu, pri najslabših vrednosti, blizu trejne. Zdaj je medved, eh, doktor Milo Medved, eh, doktor različnih stvari, ne, objavil en članek v delu, kjer popisuje, kako bo po letu 35. Ni pa ni pa po letu uh, 30. <kaj> Nipa nekjer, tako natančena analiza da smo jo mi dali. Uh, ta analiza na podatkih, ki jih je delo, eh, do katerih so prešli rodnički inženjeri sami, leta 2007. Takrat je bila še možna, neka bolj objektivna in strpna in pogled na vso zadevo. Od leta 2028 naprej so pa samo neke, neka petletna povprečja, če greste v delu pogledati tisto članek njegov, ne, potrebili to, ne. Ki so pa tudi v nekaterih petletjih problematična glede, glede korelnosti in s tem cene legnita. Tako da smo v Zanček, smo bili v Bolenju, en tak miting, ne, predvsej, eh, bilko, enostransko z eh, publiko iz, iz tega okoliša, ne, <coughs> slišali tudi se niko pača velike pomisleke na rentabilnost v, v posameznih obdobjih, ne. Uh, Tako da, ja Jaz sem tudi iz ekoloških razlogov proti, ker je to dolgoročno nespremljivo, ne? Kratkoročno je znižanje sicer doseženo, ampak dolgoročno pa ne, ker nas bo po letu 30 to prehodo obremenilo. obremenilo ne? In, in že po letu 20. Zato je mnogo bolj učinkovito, če se spustimo v ekonomiko ekonomiko, ki jo ta projekt zelo slabo, slabo prenese. Eh, iz korilnih vrednosti se daj začunati tudi, tudi cena elektrike. Oni trdijo, da bo cena tisnele zelena, ne? zelena mih eh, je eh, pod 60. Mi smo delali po metodologiji, ki je uporabljajo v Nemčiji, glede na te korilne vrednosti, glede na stroške projekta smo prišli na ceno, ki se začne pri 72, 73 in konča pri 80 evri za, za na uro. Tako da je tle en tak velik razkorak ehm, in je, kako preko na to se oni e, ne odzovejo. Mislim pa, da vlada pa vidi to, da to že nekak e, je ta je ta projekcija tudi v javnosti znana, ker nismo dela sami, dela so jo tudi različni drugi, drugi eh, eh, celo akade, akademski eh, ljudje. No, trenutna cena v teši je pa malo nad 55. Ne? Zato, zato je naš namen, da predvsem predvsem Poskušamo ozirajmo, da podpiramo cenejšo rešitev, ki nam bo ne bo slovenski energetski eh, eh, miks eh, tako podržila, eh, kot ga bo eh, tež Težko je, da rezerve, velike, v sami, v sami elektrarni, v Tešu. Mi proti Tešu nimamo nič, tež šest je. Eh, tež, ne te je šest, ampak težko kot tem šoštan, je energetska točka, ki jo treba uporabljati naprej. Uh, infrastruktura je tam narejena in ta infrastruktura, jaz se ne smije preko uh, več stran, ampak čim bolj pametno uporabljati. Po zgledu, po zgledu uh, mnogih tujih elektrovanj se da doseči na starih elektranjah, na starih elektranjah, jaz sem tudi odgovor dal, ne, tem gospodom, ki so z manjem polemizirali, vendar nisem doživljil svojega odgovorja v časopisu nazaj, ne? kjer so tvrdili da to za, za stave ne, ne gre, za mlajše elektrarne pa da gre ne? in tako naprej. Ne? Vemo, da je temu se reče repowering po angliško, da je ta In zelo raširen in, in to delajo bogatejše države. Mi pa pač smo toliko bogati da se na to ne pomislimo. ne Obstoječa kapaciteta je, če vzamemo 620 megavatov, 620 megavatov, če skup se štajemo, ne. za povečanem na turbinskem delu, samo na turbinskem, lejte, takrat, ki smo mi študirali, pa so se tele elektralne delove, leta v 67, pa, pa potem v 70 letih, no, mi smo bili že tudi v službah, uh, se je dizajniranje teh uh, turbin, lopatic in tako naprej delalo več ali manj peš, oziroma po nekih modelih računalneštvo ni bilo razvite, do nas je to čisto tridimensionalna grafika. Uh, točkovni pristop kjer se da za materijali, za obliko in dimenzijo doseči mnoge učinke. Na istih trbinah. Samo zmenjavo, zmenjavo določenih stvari. To so lopatice, pa eh, delno tudi v hiši in kundizator. No, mi imamo take primere tudi na svoji spetni strani objavljene. Ni samo en primer, primer je Velike firme, kot je Siemens, kot Alstom imajo posebno, posebne oddelke za to. So s tem eh, zelo resno uhvarjajo. Ne? In tudi kitajski in vsi ki investirajo veliko premog grejo v to smer. No? Tako, da mi smo potem, in to je najbolj bolejša točka tega, tega te še šest projekta, da se lahko najde substitucija za njega. Substitucija za njega pa je možna. Ne tako, kot pravijo da potem ne bo elektrike, ampak da bo več elektrike. Več, Na ta način se da dobit dodatnih 52 MW moči. To pomeni skoraj 300 GW na leto. Sama investicija pa se lahko izplača. Za ta denar, ki ga vidite, tukaj napisam, najkasneje v petih letih. Seveda zdaj, to so naše predpostavke. A se bo vlada v to smer odločila, ne, je druga zadeva in želeli bi, da se, da se v to smer nekaj ukrene, da se naredi, glede na to, kar se zdaj predpostavlja, da bi bila posodobitev tako silna draga, da se ne izplača, ne? glede na tako terditve, bi bilo nojno, da se naredi ena, bi rekel, eh, paralelna študija oziroma ocena stroškov, ki bi preverila njihove traditve, Kaj je po naših ocenah so te traditve namenoma, te, te številke namenoma tako visoke, da izključujejo kakršnokoli možnost take, take rešitve. In potem, ko oni to skrb se štejejo za raznim denarjem, ki so ga žive za to ponudila, ne pa pa pridejo kar na milijardo, ne, oni do milijarde tako hitro pridejo, da, da je neverjetno. Mi pa tukaj z nizkimi številkami, na katere pa oni eh, niso nevajti. Že jih še noč videti. Tako, ne? Zdaj pa še nekaj povedal, glede cen izpustov. Jaz sem to lanskaj eh, te podatke dobil po cenah Letos so že breku, že bolj drastične napovedi eh, za to na cevo dva, 15 evro, ne? Vidimo, da je v letu 2013-2020 naj bi se podvigli na, na 30. Ne. To, to je prognoza sedmih svetovalnih firm. Ne. Zdaj pa slišmo že zelo, še, še, še, mnogo, še mnogo, bolj velike številke, ampak dobro, to se pač napovedi, kaj bo resnico, potem še počakati v Sloveniji mi govorimo, da smo na sončni strani Alp, ne. Jaz je, je kot da smo mi Sahara, ne, pa na en vse, pa da imamo na en koliko eh, superpotencijala. Ampak, kar imamo pa si v sončnem eh, obsevanju več, kot tukaj ima Nemčija, ne. Več, kot ga ima Avstrija. In eh, pametno politiko subvencijsko bi se dalo marsikaj narediti predvsem na mikropodročju oskrbe gospodinstvo ne, S tem bi se angažiral tudi delno potencijal investicijski samih eh, prebivalcev, delno pa država. Je pa tako, ne, da zadeva mora biti pametno koncipirana, da, da prenese, da prenese eh, financiranje in da se skozi eh, subvencije, eh, subvencije eh, doseže tudi vročila teh subvencij v kasnejšem obdobju. Ne. Na to zdaj naša energetska politika še ne mislim, ampak mislim, da bo pač morala. Če pa gledamo zdaj tele projekcije, ki imam jaz sljela gora, leta 2011 je bilo predvideno 20, koncem leta je bilo predvideno znižanje za 17 procentov, no, moje številke so večja znižanja, kot bodo dejansko potekalo. Ne. Uh, in eh, vidimo, če gremo po taki eh, kaskadino vzdola, ne, pridemo po letu 20 na nižjo ceno elektrike iz eh, solarnih modelov, kot pa iz eh, teša, iz teša eh, s tem, da smo, kako bi rekel, tukaj predvideval blagorast, ne, pri tem, pri sončnih, pa stran padec, ne, eh, približno taka e, subvencijska politika se zdaj tudi vrlavlja v Nemčiji, ne? subvencije so presedenarja pojedle, ne, e, je pa to razumljivo tudi zato, ker se tehnologija ceni, e, tehnološki, rekel, e, e, sami sončni moduli, ne, imajo večje skoristke na en kilovat moči, ne, e, e, je treba dati manjevrav, ne, Uh, uveljavljajo se nove tehnologije, tankoplastni moduli, potem zdaj še neki novi za, za tih novimi uh, materijali, nano, nanotehnologije in tako naprej. Tako da ni samo silicio, ne, kot je, bil, kot je bil na začetku. Ne. Uh, jaz večkrat povima, ne, da uh, spametno, veku, uh, kapilarno zasnovano zakonodaja oziroma uredbami, ki bi segle do vsaj gospodinstvo, bi lahko masi kaj dosegli tudi na strehah, ali pa na manjših površinah. To imajo ostreci dobro in eno mi smo, bili, smo se ogledali določene primere v Avstriji, ne, kako to dela, do 5 kW moči imajo oni zagotovljeno odkupa, ne, ampak malo, zelo malo subvencioniran, ki pa je nastavljen tako, ne, da hkrati, ko trošiš, več proizvajaš, več gre lahko v mreži, To pomeni, da interes posameznika je, da da proizvaja, ne, in vrčuje hkrati. Tako, da so, jaz sem govoril z mnogimi, ne, svojo porabo električne energije na gospodinjstvo zma, zmanjšali za 70 do 90%. Ne. Skupaj še mogoče z, z uh, ugrevanjem, ne. ugrevanjem, to je preko, fototermika, uh, je to preko, zelo učinkovita raba sonca. Sedani sistem v Sloveniji je destimulativan, ker omeritve so na 5 megavatov Uh, inštaliranih uh, moči vsako leto. Če oznamemo, da je na taka mini, ne rekel mikroelektrana, mini elektrana je 600 kW, uh, kW ne. je to 7-8 takih elektran Potem je povse že oddano. Ne. Oddano in tako je, pridemo do tega, da je, da je mnogo poklicanih in malo izvoljenih izvoljeni so po tisti, ki so po zvezah prišli ali pa po kakšnih obrehov, kakšnih eh, takih kanalih, ne, do dovoljen do in do eh, do subvencijskega odkupa. No, kot sem že povedal, treba je bilo sklad tako narediti, da bi se recikliral, ne, da bi se subvencijska sredstva po odplačilnem ciklu začela vračati, kaj bi bilo iznad določene normalne profitne stopne in tako bi saj deloma generirali nov denar za nove investicije. Ker pa ni denarja, so pa omejitve administrativnega tipa, ki se pravzaprav sklicuje na okolje, ampak ni okolje, to je samo skrivanje pred realnim dejstvom, da denarja ni. na, no, kaj sem pa nekaj zajadel, mojen sam, še enkrat, se najdem, ne. Ja, ja. <gledanje> to smo imeli, tole, ja, so meditve administrativnega značaja, ne. Jaz sem nekaj pisal že tudi o energetski, eh, ureditvi organizacijsko gledano, ne. V Sloveniji imamo zdaj dva stebra, ne. Eh, poljivim slovenskim elektronom, pa ta gen-i, ne? ne, gen, gen, gen energia, se reči. Ampak to je en hibrid, ne, hibrid, kaj je čudan, ne, tam noter v genu so vjadarska, pa je hidroenergija ne, in še to ni, breku, eh, organizirano na slovenskem nivoju, ne, državnem nivoju, eh, organizirano čisto po nekem lokalnem principu, ne, Tisti del sa vek, spada v jedarske okolišne, je tam noc V svetovnem merilu so tri energenti. Obnovljivi viri, ne kamar vijeri, jasno, hidroenergija zraven, ne? Termo elektralne in pa jedarske elektralne. To so, rejku, viri, ki tekmuje med sabo. In taka ureditev ki, bi ureditev, ki bi upoštevala to funkcionalno razdalitev, bi bila smislena tudi za Slovenijo, ker sinergija so znotraj teh posameznih segmentov, ne pa med njimi, ne? Zdaj pa, jaz se včasih malo pohicam, prečim, in tudi sem napisovan članek z naslovom, ko se bo drava zljevala opako, to opomin, da iz dravskih elektranj financiramo termoelektranu. To je en absurd, ne? en absurd. Če bi pa oni bili svoj steber, ne, bi mogli pa hodičevo misliti, kako se bo financirali. Ne? To seveda ne izključuje nacionalnih projektov, za katero bi se pa vse ti tri veje skupaj dogovorili. Ne? Ampak na nekopravni nek nek osnovi, ne? nekaj časa je v Sloveniji težno, ne? da se naredi en fuzijski reaktor v Sloveniji. Holding slovenski elektran brez stebrov to je nekaj vaj rečeno, fuzijski faktor. Mnogo mislil, da je, je kakšni izum. Uh, uh, ta je bil namenjen temu, ne, da bo pokrivo bodoče, dolgove, uh, bodo, bodoče odplačila za, za, za kredite v zvezi s 2006. No, potem se je ta zadeva ustavila, tudi po zaslugi Mariborčanov, ki so zagnali precejšen hrub na to temu, ne in pa tudi posavske regije, pa primorske, elektrane nasločine. Tako da, tudi od organizacije gospodarstva je zelo, proizvodne elektrike, ne, je zelo veliko odvisno, e, zakaj, ker to vpliva na, na, na to, da se denar ne pretaka, kar tako. Ne. Zdaj, se, zdaj se pa denar pretaka po zelo breku v skrtih kanalih. Ne. Tudi sklad za zgradno jederske je dobil navaj upravljalce in in s tem tudi kako breku so nastali navaj apetiti potem tem ganarju. Tega je okrog 180 milijonov. No, toliko tem, ne, kako naj se breku eh, eh, ta zadeva organizira, eh, taka pobuda tri, tri stebrna bi bila, je bila dobro sprejeta tako, ker sem jaz imel, eh, možnosti z govori, ne, govoriti. Ampak to je odločitev vlade. Ne, to, je, to je treba na nacionalni ravni rešiti. Eh, udeleženci so seveda pa tisti, ki so prizadeti zainteresirani, tisti, ki bi pa iz tega vejku mogoče malo manj dobitel, ali pa mogel uh, samostojno financirati zadeve, so pa manj navdušeni. Zdaj, še, ne vem, ni, ni amerikki dost, ne. Ja. Uh, zdaj prihaja, na no Sloveniji je še to pojemne, ni enega nosilca za obnuljive vjeve, ga ni, ne. Recimo, bi je znana firma za, za sončne elektrane. On doma praktično je nastopal. Zdaj so sicer nekaj reklame dali ne? na televiziji, vidim. Drugač pa slovenski trg za njih ni zanimiv. Ne? Čeprav, kot vem, tujci pa bojo tukaj nekaj ulagali ne? v trbovlah. Bo ena proizvodna sončnih modelov. Ne? Naši pa hodijo v Francijo, na Češko, v Rusijo, Italijo in tako naprej. Ne? domač je pa bolj nezanimiv, edin takrat se je vglasil, če kakšno elektrono bo že jo doli z, z strehe, ne. Javne, javne, javne zgradbe. Ne. Takrat je bil pa cel cirkus ne. in so se 14 dni sam s tim ukvarjali. Glede drugih pa ni, pa ni, ne. Tako da bilo treba imeti enega nosilce, jaz mislim, da bom to mogoče skoncentrirati sredstvo, bo neki delene investicijske banke ki bi te uh, stvari koordinirala in stokovno obladovala ne. Zdaj je enkrep raznih, raznih firmic, ki se okvarjajo z uh, svetovanje, z narinčem, še vsem, uh, ni pa enega, ene kritične mase, kjer bi se lahko dosegel kakšen premik. No, kot rečeno, nep dva ni obrezojujoč dokument, tudi ne, bo, ne To so samo želje, čeprav, če bila politična volja, bi se to doselil, ne. Jasno, da bi se, to bi se moral, ne. Sa potem ne dva, bi mogo biti malo drugače sestavljeno, ne. Bolj konceptualno, ne pa, da se nota video posamezne firme. Da sme biti pisan na firme, ampak na koncepta, ne, in na, in na doseganje ciljev. Mankajo, oziroma so že predvideni lokalni energetski programi, ne, jim se reče lek. To bi ne bilo po občinah. Ne? Tako da bi občine imele določene obveze, da neke take energetske objekte na eh, novih obnovljivih virov eh, zgradijo. Ne? No, potem pa manjkajo ukrepi za učinkovite rabo energije v podjetjih in gospodinstvih. En program Pures iz pet let je že na papirju, vse pa nič ni na tem naredil. Ne? Napisane stvari so, ki pa nikoga ne obvezuje V podjetjih ni nobenih zavez uh, in tudi nobene motivacije, da bi, da bi kakšne uh, prihranke dosegli. Tako da tukaj je za razliko od kjer, kjer je ta. Področje. no Obnovljivi viri pa učinkovite raba. To je eno, lahko jačemo neko gibanje, prebivalstva in stroke. Pri nas tega ni. Pri nas je to mrtvostanje. Ampak upremo, da ne bo večno. Vemo, da imamo določenje zaveze do leta 20, po letu 30 in tako naprej. Problem je, ker je država V tem primeru, ko se dela velike investicije, predvsem izvrševalec in tiskovni predstavnik kapitalsko-političnih in interesov. V primeru teša šest je to interesov Ljudske republike Šaleška dolina. To je pododovani monopol iz leta 67, kateremu se je takrat sicer hova tuži za tistim energetskim kremijskim kombinatom vpred, sta stane Kaučič, niko Kaučič, če ste mogoče brali, ne, ampak že da so bili tako mošni, ne, da so vse premagali, premagali se bom na koncu pa sami sebe ki je oprema, silno draga oprema prišla v Slovenijo ležala pri skladišči gore. na koncu je pa če se ne motam v Španijo, pa na, ne v Albanijo pa na Kitajsko Koliko je tist projekt koštal, noben ne ve. Takrat se pa o tem svobodno ni dal pisati, ne oziroma ali do informacij nisem mogel prideti. Jaz sem takrat delno spremljal samo idejno zasnovo, potem pa nisem več sledil, ker ni bilo objavljenih, objavljenih materijalov. To se prav monopoli, ki so nekoč diktirali, hočejo to še vedno diktirati tudi danes. Pred dobrim smo imeli v velenju pri njih ne, naj bi bila to razprava, vendar bolj ali manj je bilo izbrano osebje za mizo takšno, ne, da je odrejevalo že sprejeti odločitve. Ne. Tako da še sem povedal s tem, ne, je bilo bolj za demokratično kuliso. Efekt pa pa nobenega. Oziroma malo jeze, na njihovej strani, na moje niti ne. Um, naša energetska stavka na mese, da bi se angažirala v bo, bo boljše izkoristke, v bo, inovacije, v napredek, se angažira pri zagovarjanju interesa teh lobi. Moči se spremljali, to so, recimo, noktor Novak je včasih bil nemo so se rekli Sončni Peter, ne? čas je bil Sončni Peter, zdaj pa, zdaj pa čist uh, uh, na drugi strani. Ne? Potem so gospod Sekavčnik, dr. Nok, Rubina in Toma, to so te, ideologiji reku, uh, uradne stroke, ki požegnajo, kar se ta lobi zmislil. In ta bi kljub temu, da je take, ki se naredilo, že v zgodovini, ne, ima še vedno tako moč. Zdaj govorijo, da tam je 3500 delovnih mest. Spoh ni res. 1318 je zdaj v zaposlenih, od tega je bojo 500 odpustili, oziroma ne odpustili, ki bo šlo v penzije, v penzije. In potem, če dodamo zraven še tiste zaposlene, ki delajo v včerinskih družbah premarovnika, največja ima tisoč zaposlenih, ne. Če 70% odstotkov tega osebja štejemo k rudniku, pridemo na številko 1700, odvisnih od rudniške dejavnosti. Problem pa je pri nas, da rudnik diktira proizvodne elektrike, ne elektrike um, ne diktira rudniku ne? in je to neke vrste dogovorna ekonomija, ne, kjer se bilance pravzaprav zelo frizirajo, zelo frizirajo, Uh, tudi v to tu področje bo treba malo mal, mal zarezati, malo zarendigenizirati, ker so nota raznorazni stroški ki ne spadajo v to. Seveda oni gradijo na tem, da so to bonitete za prebivalstvo, ne? S tem pridobivajo ljudi na svojo stran, ampak pogledamo malo nazaj, ne? pred 35 leti ali 30-timi in pri tem uh, veliko zborovanje deset tisoč ljudi, ne, ki bo proti bloku pet. To je bilo z, s sedanjem, z bivšim ministrem lahovnikom, ne, ki je bil tudi aktivitivska protesta, takrat je bil on mogoče stel 18 let. Uh, Donis je pa situacija druga. Donis ne boš dobil nobenega zelenega, zelenega aktivista v Šaleški doliniči, problemo je ogromno, problem je ta pepev, žlindza in vse te zadeve, ne, je tudi radioaktiven, s tem smo potem veselo gradili tudi hiše v, v desetletih povojni, nobeden ne no vedel, koliko je tam noter, Radona in e, drugih e, sevan, ampak tako je zadeva pripeljana do do absurda, da tem, kjer je ekološka, kukup, eh, so ekološki problemi eh, veliki in nobenga ekologa nene. Vemo pa, da so ekološki problemi 150 hektarov novih površim bo zginilom, pod vodom, 200 in pa žene. Če odmislimo še druge, druge posledice. Kako oni merijo izpustne, Je pa sploh zanimivost, ne? Oni merijo na še točkah, ampak na vsaki točki mi en drug izpust. Nikjer na odbeni točki pa vse. Mislim, to je tako, ne. To še amateri ne more slabšno videti, ne. oziroma ne amateri, diletanti, ne. Ampak to je namenoma tako, ne, da se do rezultata ne pride. Potem se pa delajo na osnovi takih eh, podatkov, analize, projekcij in tako naprej. Skratka, struka se je postavlja v zagovor projekta in temu se reče bankrotiramo s Ja, Tja, sem pa je zaključil. Zdaj din kolegi, Ja, se ne vem, verjetno ne gre za nejasnosti, gre ne. uh, za konceptualne stvari, ne. Ja, no ja, ja, ja. To ja. je ja. energetiko na ne, se uh, se slišimo kakšno splošno bi pa ugrizno, ne, ki si jo ponudil. Ena od teh je... Na, na. Ena od teh je vsoda strok, ne, strokovni pristopi. To je sveda zelo resna tema, ne, to je tudi tvoja stroka, tu se strahotno razgalila, ne, za z, z to gospodarsko krizo, ne, ekonomija ki vidiš, da pravzaprav ni neč drugega kot PR eh, velikih eh, grebatorjev na trgo kapitala in tako dalje. In zagovarjajo to, kar pač... In, in bojo še kar naprej zagovarjali, Tudi čez, tud čez to, kar propade vse skupaj, ne. Eh, in eh, mislili smo, da je največji problem recimo teh strok, da so ideološko za... Eh, ne, pa smo rekli, ekonomisti učijo Marksa, pa bokim jim pomaga in ne morajo iz tega ven. Ne? E, v resnici so učile kapitalske interese ne? in gotovo. In to, to zagovarjajo, to učijo mlade generacije. In, in... Ja, ja. Tako da to je sigurno ena tema, ne, ki je vredna Velike pozornosti in velike debate, ne, ker je treba pogruntati, ne, kaj, pa, kaj pa alternativa, kaj pa ima pravzaprav stroka neko drugo možnost, ne, da recimo kot eh, pri, že pri univerzitetnem poučevanju, ne, ali ima univerza lahko neke svoje kritične principe, s katerimi se loteva in eh, naravnih in družbenih in psiholoških in ne vem kakšnih eh, pojavov ne, in se ne pripenja na eh, neke in te, kapitalske interese. In iz teh principov ona, da tako rečem v narekovajih, objektivno kritizira vse okolj sebe, ne? To je, veli, prva tema, ne, ampak, da se ne bom pol oglašal, ne. Druga taka generalna tema je tistih božjih dve, dve stopinji, ki jih ne smemo prekoračiti pri ogrevanju, ne, ti jih nisi omenijo, ampak sveda so implicitno, ne, v povsod, kjer govoriš o izpustih, ne, je limit, preko tega svet ne sme in bolj ko se bo približeval temu, ne, bolj bo dvigal ceno eh, kazni oziroma izpustov, ne. In gotovo, ker če, če to prekoračimo, pol gre, pol je katastrofa tukaj, ne. In eh, tretja tema, ne, je pa, je pa ena, ena poštenost pri beleženju stroškov. Mi, mi zdaj vidimo, ne, pri Fukušimi, ne rečejo, ja, cena tam kilovatne ure, te jedrske elektrane v Fukušimi je bila taka, kot si jo tule kazal. ne. A, ampak, zdajle so se pokazali pravi stroški, ne? ker pred tem je bi bilo treba varovati, pred temi efekti bi bilo treba uspostaviti sisteme, da do take stvari ne bi prišlo. Pa bi pa videli, koliko je realna cena te eh, energije. Ne? Ampak to je vrata, tudi na, na drugih področjih verjetno prisotno. Ne? In tle res ni, ni poštene slike. Ni poštene. To spada mogoče tudi k tisti prvi temi ne? o poštenosti in, in kritičnosti eh, strokovnjakov. Ne? Eh, mogoče je to povezano. In da končam, ne... Eh, <hums> Lansko nagrado za inovacijo sveta ne, je v Ameriki dubo nek indic, ne, ki je nek princip pogruntal te mikro oskrbe z energijo. In iz tega se da sklepati, da in te vidiki, ki se jih ti, je tukaj nakazal, ne, predvsem sončna energija. Ker tudi moji kozjanci, ne, ki so sicer nagnenike pjači v virštanju, tam, kjer so bili včas vinogradi, zdaj delajo sončne elektrarne, ampak so kaznovani, ker si niso dobili gradbenih dovoljenj, pa lokacijskih dovoljenj za to in ne smejo, Oni bi lahko še naprej alkohol proizvajali, ne, električne sončne energije, pa ne smejo, ni, ni Boga, ne? Ali pa je treba provizijo nekomu dati. Ne? vredno, vredno se za to zaostruje. Ampak, dobro, mene je ta princip ne lasne uskrbe gospodinstv z eh, energijo grozno zanima, ker se v temelju v bistvu, logika zamenja. Ne? Nisi več od teh groznih gigantov odvisen, pa od distribucijskih omrežij, pa vse posod take stvari so, ne, postanejo tako nepregledne, ne, in postaneš pravzaprav sužen nekega velikega sistema, ne, če pa ti vsaj 50 ali pa ti, mogoče celo 80 procentov potrebne energije ti lahko doma pridelaš po enem, drugem, tretjem eh, principu, se pa stvari seveda trenutko spremenijo. Hvala lepa. Hvala lepa. Ja, na, na. ja boš... konca, ne, konca, tole Uh, obnoljivi viri, obnoljivi viri, sončne in tako naprej. Pa, mikro, na, mikro ravni. pa na mikroravni, ne. Uh, rabimo še določene večje enote. Uh -huh. to, to ne moremo še odklopiti, uh, ker so pogoje za stabilno sistema. Ne? Ampak, da bi pa lahko vklopili uh, te na mikroravni elektrarne, ki bi posamezniki gradili s svojimi denarjem in za, uh, vse doležbo države, ne pravimo pa pametna omrežja, ki, uh, ki bojo regulirala celoten nacionalni uh, energetski sistem, elektroenergetski sistem tako, ne, da ko se obnovljivi ko sonce sije, ne, se eno, avtomatsko zmanjša uh, proizvodno v tem elektronini. Uh, to mora biti fleksibilno najeno in mora biti avtomatizem. To, to je, preko skozi pametna omrežja, možno dosečno. Seveda druga eh, zadeva, ki je tukaj zraven paše, so pa eh, akumulacija. Je pa akumulacija energije. Če bi, recimo, iz obnovljivih vir, koji imamo dovolj, ali pa še preveč, ne, eh, na razpolagu, lahko hranili to, potem bi bili te viri eh, bolj na pohodu. Ne, bolj na pohodu. Zdaj je pre nas tako, ne, ti, če imaš, oddajaš v omreži, ne, kupuješ eh, prodajaš predajaš, ne, tražje, kupuješ cenejše, To je, ta lovika, ki je pre nas, ne, trenutno, ne. V strici so tle naredili en dober mikrosistem, ne, deset tisoč elektrar imajo približno, ne, na, na domovih in na mehnih lokacijah moč na kakšnoj bratičko, ali pa tako naprej, do pet kilovatov, ne. Poprična moč za gospodinstvo je tri kW ne, moči dovolj, ne. In do pet kilovatov je subvencije. S tem, da, kako bi rekel, ne, ko. Hraniš, eh, man, man boš potrošil zase, ne, eh, več boš oddal v mrežje. On ima je ta, da je ko čurnalniško, to izravljavo To ne gre tako, da imaš ti akumulatorje v hiši, ne, pa, pa potem hraniš to energijo, to Gre v ampak ne, ampak seveda se to obračuna. Eh, tih načinov je več, ne. E, pravim, da pa zdaj zaenkrat akumulacija energije je pa možna, možna, e, poznamo te čepalne elektrojne, to je, to bo tudi ne, recimo na kozijaku ali pa e, avče, ne. To je en vidik, ne, čeprav je to drago, ne, drago e, energetsko, vendar je pa za tiste konice pa zelo pomembno, ne, kjer je izrabimo energijo, ki jo, ki jo eh, bi sicer stran metala. Ne? Eh, delajo pa tudi na novih principih, delajo na General Electric pa, pa Nemški Revoje koncern, delajo za akumulacijo na stisneni zrak, stisneni zrak, ki bi kako v podzemnih podzemnih skladiščih eh, eh, rezervarih hranil in uh, za, s pretiskom, ki je tam potem pogan, poganjal uh, turbine. Uh, ta zadeva je zdaj v, v prototipnih uh, frazi, v prototipni frazi, ne, ampak je pa zanimiva toliko, ne, ker ne ne uničuje okolja, ne. Izredno, ne, ker vse takjele, kot je avčep, kot je kozjak, to so vedno, vedno neki spoje in tako naprej, ne. Če bi prišli do nekih e, takih tehnologij, ali pa akumulatorskih rekel, e, celic, ki bi bile zmogljive do, dovoljne, tudi za gospodinstvo, ne, bi, bi pa te zadeve šli v masovne še upravo. Ne. Jaz sem pripričen, da to bo, ne, da to bo in tudi e, ogromno se v to vlaga. Vedno vsak dan imaš nove, nove stvari. Ne. Predno se pa to v uvrljavi v, v celoti e, je pa malo, mal treba časa, ne. Drugo, kar ste rekel, eh, pa na prvo vprašanje, ne, ta drugo sem pozabil. Poštene stroški. A, stroški ja. no, na poštene stroški, ja. No, na poštene stroški. V investiciji, ki smo jem, v katero mi zdaj obrnavalo, stroški niso vsi zajeti, Niso zajeti in eh, eksterni stroškov prekleto malo, ne med eksterne stroške spada, ne. Recimo, da bi sam povedal, kar zdaj manjka ob milijarde dvesto, ne, manjka še tercijarna rezerva, to pomeni 203 tri megawati moči, agregat, ki bi mogo biti tam, eh, ker pri taki enoti je po predpisih z, mora biti zagotovljena taka ta moč kot rezerva. Pri manjših, kot mi predlagamo, ne, da se obnovi da št, si ena drugi rezerva. Pri taki da zadeva e, drugačna. Potem ni daljnovoda od, od e, do stikališča, to so nove dodatni stroški pa nove dodatne, nove dodatne trase. E, potem ni cene razgradne rudnika. Vse, v vsakem primeru bo treba e, e, rudnik zapretni. Ampak dodatna cena, ki bo zaradi odkopavanja 40 let, najmanj polovico tega, kar je že v, bi bilo nujno za sedani nivo, ki bi ga zahtevalo zapiranje, ne. Mar manka, ne. Tudi no, mogoče sem daj še kaj pozabil, ne. Pri nuklearkah pa še več, Pri nuklearkah je pa to sistem, da se razgradna upošteva iz, iz proda elektrike sklad je sklad tu ne? pri tem pa ni nobenega sklada način, ne v investiciji tega te postavke ni ne? in to bi mogla biti tudi ena preko, uh, ena en procent ali pa ne bi to zneslo v strukturi cene, tega ni ne? skratka poštjene kalkulacije, ne Niso delane, niso delane, predvsem so pa nepoštene zdaj neke, neke druge kalkulacije. A živjo? Aha. So pa neke druge kalkulacije. E, to, kar smo mi predlagali, smo tudi objavili, ne, da se obnovi oba bloka. Ne. Oni so naračunali tam skojo 536 milijonov, mislim, da je zdaj končna ocena tega. Sama zadeva je bila naročena pri nemškem tem, kako bi rekel, eh, konsultantu, firma Evonik, ne z se hvalijo, da je, ampak to ne pomen, ali ima firma 30 tisot zaposlenih, pa na en, je znana, eh, barabije so posotne, kukakoli, oni so pač tišč naredili in eh, dal, čeprav so imeli tudi sami pomisleke, kaj smejo šteti v stroške, Je bilo pa tako ne da je bil zahtevek sami že tak na sebi, da mora biti čim večja obratovalna doba za te obnovljene bloke. Ne. me razumeš? Čim večja, zato da je treba čim več elementov elektrarne zamenjati. Čim več elementov zamenjaš, tem više bojo stroški. To se pravi, ta opcija izgubina konkurenčnosti naprej. To je tak, da je jako konstrukta, ne, tle sigurno navjeza poštjene stvari. Sem da ne, ne. E, in na tak način hoče še vlado pripričati, <laughs> Če se jim pusti, to pa se ne volne. No, drugo pa, ta prvo vprašanje pa je, če ga nazaj povrstiti, je prav stroka. Jaz mislim, da stroka ne uči to, kar dela. Ni to, kaj da ne bi učili pravilno ne. Ampak, eminentni predstavniki ki so se postavili v, v službo tega projekta, ampak tako breku eme, eme, uh, ne, da uh, je vtis ta stroka vceloti za to, lec pa vem, da ni. Vem, da ni, imam uh, pogovore z mnogimi ne, in se tudi dobivamo, tudi da oblačevalci se ne damo, ta skupina, ne tam, če gledate, če gledate na spletno stran, DPSNAD, da bote videli, da je se podpisan. To je eminentni strok, onak, iz energetskega področja. Vendar, uradni, te prominentni, aktivni, ne, so pa ti, ki sem jih tam le napisal. Ne. To je en del stroka. Vtis pa je, da je to, ampak, bodemo pa pošteni, realisti, ni to stroka kriva, kot je kriva medijska scena. Medijska scena Ki je v službi teh interesov, ki je v službi, če berete nekatere stvari, so za medije, kako bi že apsolutno končane debate, o tem se ne bo več pisalo, odločili smo se in tako naprej. Ne. In poudarjanje, če na holdingu nekdo kihne, veste, tako je pet novinarjev za Ram Pelatine ali pa dvajset. Ko smo mi imeli zakonodajni predlog za parlament bilo Nebenga od prominentnih medijev, jaz tradim nekaj, če bilo pet ali pa šest novinarskih hiš, ki bi se angažirali v to smer, bi mar se in projekt ne bi bil tak, bi bil drugačen ali bi šli v to obnovo ali pa v nekaj drugega. Tako da izvor je pri medijih, Ljudje doživljajo realnost skozi imedije. Vse ne more biti zraven fizično, ki se s dogajajo. In temu se reče medijska konstrukcija realnosti, ki no, žal dominira tudi na tem področju. No, ne vem, če sem... Ja, ja, ja kaj. Okay. Okay. Jaz mislim, da je še tukaj en uh, lukrativn motiv, zakaj se razširi in zakaj ni implementacije. Trenutno smo v drugim fazi EU ETS sistema, torej razdeljevanja dovoljnic. Za enkrat do konca leta 2012 se večina dovoljnic še razdaja za ston. Po letu 2012 nastopi tretja faza in takrat bo treba večino dovoljnic kupiti razne cementne industrije, ki je izjemno karbonsko intenzivna. In kaj se dela? To ni osamni primer. Po Evropi se to bo dogaja. Kaj se bo tudi tu zgodilo? Raširi se, eh, raširi se tovarna, elektrarna, izpustov je več. Vlada določi, koliko dovoljnice bo razdelilo za stojn. Vlada mu dovoljnice razdelila po letu 2012, pa se bodo sigurno implementirali vse te ideje, ki ste jih vi omenili, zmanjšala se, se bo količina izpustov, oni pa bo imeli prebitek dovoljnice, jih bojo prodali za masne denarce. To je to. Ja, to je to. In vlade same, vlade, članice Evropske unije same določajo, koliko dovolilnic za izpust se bo podelilo. Ja. Se dogaču, naj... Dje... e, mo, mo, moja špekulacija je malo drugačna, ne. E, oziroma, ne špekulacija, pripredbedevanje. Pred e, ta lignita, ne, je okoljsko agresivan. Oprema, ki se zdaj kupuje, ne, je dimenzionirana na mešanje lignita za 6% šestprocentnim no, 6 dodatkom čevnega premoha. Ne. To ne bi nekaj časa laufali, ne. Ampak potem se bo pa, kad se bojo pogoji od kopa, pogoji se bojo slabšali, ne. Za dosebnosti pepela in zaradi korilnih vrednosti se bo pokazalo, da pa to ni več ekonomsko dobro. Ne. ne ne pridemo skozi, ne. E, bomo pa zahtevali nekaj, da vzgledamo. bomo rekel, gremo tudi z evtokoljskih e, razlogov na drugačen premok. Gremo lahko na premah, ki, ki ga že nekateri imajo zakupljenega na indonezijskim otoku. Zakup je ogromen, ne, in Premok je pa res odličen, ne? premok je odličen, e, korilna vrednost je, četljale, 9 devet, 10 deset, ne je tam ješi, e, e, je na, na tono, ne? E, tako da e, ima pa še eno dovolj lasnost, ne? Da nimaš vepla. Da imaš vepla, ne? To je zelo izkam, izkam premok, ne? Ampak, a se temu reče domače energijske oskrba, se to reče domače energijske viri, ker zdaj tako s tem, kako bi rekel, s to parolo uh, propagirajo ta projekt. To ni to. To čist nekaj drugega. Drugo pa je, ne, da se take stvari ne delajo, tako, da se potem z zladijo, pa se potem vozi po, po kontinentu, ampak to se dela na obali, ne, če se že dela take, ta, take stvari. Ne. Sama cena bi pa tukajle v, v šoštanju 3,15 evra za gigajul. Uh, tako, da je to daleč prekoračena uh, cena napram tej, ki oni govorijo, da bojo dosegli 2,25. V kar pa jaz ne rejamen, sej zadeva je taka, ne. Če bi oni res rentabilnost videli v tem, bi to že naredili. Uh, sama, sama vrtina uh, Jašek bo gošto okoli 30 milijonov, ne. Uh, In zdaj bojo čakali do leta 15, ko se bo izkazalo, da to ni več, ampak elektrarna bi bila pa takrat zgajena. E, tako da podatka ni možen vnaprej preverjati. Ne. To je špekulacija, ne, ki je tukaj. V sem sem to povedal. ne zadaj jaz vidim inonizijski premok. Vjetno. Takrat bo treba pa kotu zamenjati. koto bo potreba pač nov, ki bo eh, prenesel take. Eh, tako gorebo, ne. Ampak teh ne bo več na sceni, bojo pa pač njihovi, njihovi nasledniki, ne, te bojo pa pač v drugi, drugih službah odgovarjajo, pa ne bo nobej, ne. Saj, tako jaz vidim, mogoče to prevračno ne. Ampak zaničko je medvet objavil en grafikon, ne, ki je bil, ki bil čudno sestavljen, skala je bila premaknena, ne. Sem je že kar vidit tamnota, da mogo, kako če to res, ne, da da je tam že ena rezerva v tem smislu, no potem se je izkazalo, da ni tako da, da ni tako To smo potem mi samega medvida upozorili, ne, in smo mu prvič dokazali, da znamo bolj, bolj čitati njegove podatke, kot on sama, ne. In no, s tem smo mu nekak ne, ustavili njegove, njegove ne, argumente, da mi ne znamo čitati. Glavni spiritus v stigali je v v Belenski dolini, v Šaleški dolini je gospod Milan Medved. On, on je tudi predsednik nadzornega sveta DAS-a. Je član nadzornega sveta Cinkarne celje. Poleg tega, je direktor Rudnika in je tudi na Akademiji Sazua ne? v tem energetskem razredu, kako se reče, ne? pomembna oseba. Tako da je posod pričiroči ne? in posod delujoči vpliv je neizmeren ne? sega tudi do nastavljanja e, direktorjev agenciji, ne? agencija za kapitalske naložbe, upravljanje kapitalskih naložb ne? ni slučajno tako izbrana ne? ni tako izbrana ta agencija je takrat dosegla zamenjavo prvega nadzornika v holdingu e, Jadranka Menaka ki se je prvi in jedini do sedaj resno začel uporjati z tistim grafom, k sem ga jaz pokazal, korilne vrednosti in cena. Mi smo iz tega začunali pa ceno za gigajuljne. Um, in to je bil pa vrejku ključen uh, element, da so njega zaradi tega čeznot zamenjali. Mnogo, mnogo so pa k temu prispevali novinari. Topo ker jaz sem bral tri tedne pred njegovo zamenjavo pozivaj k temu, da se ga zamenja. V delu. V rubriki termometer. Pisal je Bona Tavčeva. Ki se sicer veljal za nekega zelenega zelenega novinaja, ampak očitno zdaj dela za nekoga drugega. Ne. Uh, hočem pa še nekaj povedati. Zadeva se vleče na avtocesto. Trasa avtoceste, na neče to bom poznano, tretja razvojna os, Belenješ in Trupert, temed civilna inicijativa Braslovče, ki zdaj temu oponira Belenješ in Trupert. Ta cesta bi koštala 370 milijonov. Akteri te variante so Srečkomih, Milan Medved in Bojan Kontič, ne? elita v, v stranke, in forcerajo traso, ki bošla, šla čez Braslovče, čez tisto dolino. Uh, Ukinjali bolo približno 80 hektarov, to je zdaj na novo izmerjeno in potrajeno. Zemljišče od tega 50 najbolj prvobrstnih. Tiste, ki so jih sanirali, hmelišča pred leti, kaj bi tista ujma, ne, bi zdaj prišla tudi pod, pod eh, to območje avtoceste. S tem, da tam so tri tuneli, nagib eh, na 5% in nasipi in tako naprej. 370 napram 180 milijonov najdražja avtocesta v Sloveniji in bi to, ne. Zdaj so kontra temu ustanovili civilno inicijativo za načelu pod Županom da si pa zamislil, kakšno je to civilna iniciativa. Podžupan je nosilec. To pa oblastni funkcionari so nosileci civilnih iniciativov. To je popolnoma spredrženo. Za, za moje pojme, to nekonsistentno ne? na področju civilnih iniciativ. Ne? Jest, jest, če bom imel veliko bom to, to objavljenje. In to so breku, eh, formulirali tako, civilna iniciativa za tretji razvoj na os, od Šentruperta do Dravograda. Zato, da se Šentrupert velenje skrije. Ne? To pa ni več potem. Ne? No, sreči se je zdaj v ta, v ta, eh, eh, ta sklop omešalo računjsko sodišče in minister za kmetijstvo. Hvala Bogu, da imamo tega ministra za kmeteljstvo, ki pa vendar le, načeljno stoji na, svoj, na svojem stradičju, Je pa, je pa tudi, je pa tudi, eh, hvala Bogu, šolite zdravom pristopu. Pa tudi mediji so zadevo vzel resno, ne. Čeprav v delu spet, ne, v delu je bilo spet problema, ne. Kaj pisal brane pijano, ne. Nekaj druge podatke. Hočem zdaj povedati, da ta zadeva z za, za, za tem, projektom ima reperkusija na, na, na cestni program in delno tudi na, na pristanišče Loke Kopra. Tam bi bila deponija premoga. In hvala Bogu, da so se ankarančani zdaj, reko, malo separirali, ne? in verjetno ne bojo pusili, da so v tam premog, premog eh, deponirajo. Vse stvari so nekako povezane, ne. Zakaj pa hodijo, hodijo to avtocesto, ne, Je pa apsurdno, ne? Kaj pa bojo s tem pridobili, ne? <laughs> prometni tokovi grejo čist drugače. Prometni tok gre na RIOAS. 20, 21 tisoč dnevno. Frekvenca je izmerjena. Počnem drupretu je prometni tok šest tisoč. In ne glede na vse podatke. To so uh, že izbrane, variante so potem stranirali in potem so nekako preko izgovorov, da je to računalnik izbral, ne, so potem sforsirali, da se je eh, skoraj že urešničila ta varijanta. Zdaj je zadnji moment, je ta inicijativa nastopla, da se bo mogoče podelala revizija tega. Ampak to so isti ljudje, kot stojijo za projektom T6, to je, to je povezava. Jaz sem pisal enošli pod naslov, skrita povezava med T6 in traso avtoceste. Žal je tako, ne. Je bližno no. Ja, ja, ja. se to bom pa skušal napisati. Če za ne, če se teden pa to napisati. Ja, to je, to je zelo za razmisliti. Ni tola tema, ne. Je pa, je pa ker to je disfrazirana energija, ne, disprezirana, se pravi, prije do posameznika, ne, e in <güljujem> treba, je, treba je, to povzalo pa v temelji, ne, da ne bo zgodala, da nekje nasilo prevlečeno. Jaz vidim, no, jaz jo vidim, ker samo skrbnost, eh, princip samo skrbe je tukaj, ne, in eh, tudi samo inicijative, lahko tudi nek uh, utedi uh, aktivira. Ja, to je še? Ja, vse mislim, da je 500 da je za to? 536. no mimo vredeš, kjer mi smo uh, razdelili zadevo na, na dva dela, ekološki del, pa na energetski del oboje mora biti, ker bloka 4 in blok 5 zahtevata ekološko nadgradno. Tudi, no, ta strošek tudi ni upoštevan, da bi petka, ki bi bila hladna rezerva, težo šest morala imeti ekološki del dodan kot strošek, ne. Ampak vrnimo se nazaj, ne. na smo dela ekološki in proizvodni del. Proizvodni del smo ugotovili na trbinah, po primerih studija ki so bile v odzonej delane, ne vem, če ste vi to brali, v Nemčiji, so na istih turbinah dosegli samo turbinskem delu 3% na povečinjo izkolejstkov. In zdaj, če mi se štejemo, bom povedal, kako smo do tega ekološki del, to se pravi, denoks naprave, dve napravi, smo dobili 95 milijonov, In če 3% povečanje moči ovrednotimo, dobimo povečanje v celoti 52 MW. In če 52 MW kalkuliramo po evropskih cenah, evropske cene so pa en milijon za MW, ne pa dva ali pa dva pridemo na 52 milijonov dodatnega denarja. Tako pridemo mi do naše številke. To, nam, in tudi formula, ne, formula, nam nišno argumentirano, zavrno, ne. Čakamo na to, ne. Razen to, da se pač ne zastopimo na stvar, ne. Mogoče se pa boljš kot oni, ne. Ker už raz pa ne vidite, ali pa noče videt ne. So pač interesi, ker naša, naša varianta je trikrat cenejša. S tem, da podarjam, da je to plafon, to je zgorna meja, jest Tukaj so rezerve. Dinox naprave, kako imam jaz danes podatke, so za 20 milijonov niže. Uh, Ka so pa meni polemizirali v delu, so pa celo za 50 milijonov niže. Ne? Ampak to je bilo bolj za tega napisano, da, da so rekli, da jaz nimam pravo. Ne? Skratka, 148 milijonov je zgorna meja. Zgorna meja, nad katero bi morali deti davko plačevalci. Ja, to pa je, ja, ja, pogledajte, vse je to to, to. to smo mi v svojem predlogu, ki smo ga dali v parlament, ne, smo tudi napisali, ne, da bo treba javni razpis, mednarodni javni razpis, ne, kjer ne si konkurirajo z cenom, kvaliteto, garancijo na izvedbo in kratkim rokom uh, posodobitve. Ker zdaj govorijo celo tako, ne, da en let rabijo za to, da bojo to naredili v Fragaju, v Bremlu, so naredili to v šestih tednih. Šestih tednih, seveda je bila pa zelo priračunjena logistika, je bila zelo natančno razdelana, ne, in potem so se teh stvari eh, držali, ne. Kaj bi pa kaj net zaprla, ne, zato, da bi večje soško pozručilo. oziroma, da je kalkulacija na papirju no, to, to znesene. ne. Mislim, pa pa rečejo, taka škoda je, ker tega ne bo, in tako naprej, <laughs> Za podaljšenem remontom, ne, ki bi bil, ne, hkrati s tema, ne, bi minimalno zgubil časa. Čakaj, ne vem, kaj ste Ne, je ja, oboje, ja. In se zavedal da zdaj pa nikaj. Tukaj je odgovor nikaj. Simens lahko kandidira na, na javnem spisu ima pa, pa neko izhodiščno prednost, to je pa jasno. Um, to so njegove turbine, njegove turbine in zdaj, če bi iskal kakšen samo on ne bi potem dejansko cenejši in bolj kvaliteten, ne, če bi pa iskal nekega je pa to tako, kot bi recimo jaz avto Toyota na, na generalno u Fiat. To ne more biti, ne, to je, to je danost v izhodišču taka, ne. Seveda ni nujno, da je izvajalec eh, eh, pogodbeni Siemens, Lahko je nekdo drug, ki bo zagotovil še druge pogoje boljše, pa bo Simens nekoliko podizvajalec, ne. Ampak preko mednarodnega razpisa, ne, pa kar tako, ne. Ne, so pa zdaj naredili nekaj študij, mednarodne študije, med, kao študije Ki še skupaj potem v nebo potisnajo na 536 milijonov evrov, ne. Odgovor je to, ne, na mojšti en avtor moj, tujoto, pelat kvjetu, ne, a ja. ja. Ampak, ne, a priori pa to ni, ne, lahko tudi ne bo drug, če bo boljše pogojen v druh, pa s ne bojo podizvajalec, Zako pa ne. Ne pa Alstom, ne, zdaj pa to tako, ne, se pa Alstom noter mišajo, ne, zato, da se, bojko, čim bolj zaplete situacija, Alstom bi pomogl biti staj, da izključen, ker je. Izvajalec na projektu T6. Ne. In sam po sebi tudi ne spada v ta kontekst. Ne. Ja, kot so rekli: da je bilo vedno v redu, da se razvijejo. Ja, zdaj recimo tako, ta lež študija o posodobitvi je tako, da je treba pol elektrarno zamenjati, da, da dobiš staro. Da, dobiš, da staro postavaš, je mož nekaj pol zamenjati. To je uh, njihova filozofija vsega tega. ne. In to mora, ko štad najmamo no pol milijarde. Dragiče nivo je jedno nič, ne? Ja, dragiče pa ne splače. Ja. Da da se skupaj je Ja, da treba počakati. Da se o tem ne smemo zdaj odločati. Na, najmanj pet, ni bene potrebe, če bomo rešili situacijo s tešim, tako, da bo več energije za minimalno denarja, ni treba nič. Treba pa največ vlagati v očinkovito rabo, pa v hidroenergijo, nas, ki še je še zelo nizko izkoriščena. Zelo nizko izkoriščena in uh, bi bila potrebna, uh, potrebna, da se van investira tudi zaradi Uh, okoljskih razlogov, ker bi se tudi breku, infrastruktura in vse te zadeve hkrati reševala. Mi smo bili v Gradcu, smo videli, Martina iz ne, kako ovo ne rešujejo, tri elektrarne delajo hkrati, tam južno od Gradca, ne, in tam je polovica investicijska denarja za ureditev okolja. To se pravi, da se ohrani diverziteta, da se uh, naredijo razlivna območja in da se nadijo tudi točke za turizem tako se to dela, nekaj več košta ampak to investicija za stoletje, ne? to ni potem za... Objena se pa tudi potalnica se rešuje, pre nas pa, kot slišen gospoda profesorja Dolnagiča, potalnica se niža, mora dela strugo in te stvari bi se lahko hkrati za takimi investicijami reševale. Ne? Ne? So pa zdaj novi tipi elektralni, ne? Ne Mislim, tudi za mora možni, so pretočne elektrarne, to niso tiste akumulacije skrijeza in tako naprej, dejansko klima spreminja, ne. Z novimi temi, seveda, da man, nekaj manj energije, pa da, to pa je. Ni, ni, vejko, popolnoma enako, ne. Ja, tako, ne, kje so potem še drugi, ne degradiranih območji je ogromno, ne, tam se dali tudi e, malce kaj postaviti, če kidečevo postavljati naj enkogor, ne bojo, da del šest, šest e, šest e, elektra sončnih, ne. Po sončnih je tako, ne. Določna območja so pre nas v Sloveniji zelo v ne. To pomem pek moje, pa pa premojska in krasne. Se so podatki za 40 let, jaz vidim, koliko so e, popričja, letna, ne. Centralna Slovenija je malo mna, ne, ampak so možnosti, ne. E, Problem je v tem, ker ni tih lokalnih energetskih načrtov, da bi se tisto, seveda, mogelj pa država pa kriterije določiti. Kakšni so okoljski kriteriji. Tudi ni vse za, za, za posod. Ni vse za posod. Mene bi zelo motil, če bi nakrasobleble nekaj kozavci, pa tako naprej, ne, na, na kranskih jih, ne. Ja. nekako nespremljivo mnogo bolje pa spremljivo da v predelih, niso vidno območja, sploh niso vidno območja ne? se pa zgradi prosto stoječa sločna lekciarna ki nadomesti lahko Sto takih tamaleh mogoče sem jaz malo preveč od 1000 ne. ne? Hvala. Jaz sem Martina Šumenjak Sabol, trenutna predsednica Združenja za biomaso Slovenije in podpredsednica Mednarodnega organizacije za trajnostno energijo v Ženevi, pa urednica Mednarodne revije za biomaso v Štokholmu. No, lepo vas pozdravim. V starih časih sem bila predavateljica, asistentka pa predavateljica na večjo oziroma na ekonomski fakulteti. Takrat je še bil več. Ja, tebe, tebe sem naučila. Ja, ja. ja, to je res, ja. Malo heca je treba. Se reče, to pa sem še bila študentka, ko sem učila statistiko. Namreč, kaj mene ne skončno moti. 85. Um, leta sem šla iz uh, vekša, uh, se odločila, da uh, grem, ker sem učila politično ekonomijo, uh, doktorat bi rada delala uh, v uh, kateri od zapadnih držav, zato sem se odločila, da sem zapustila vekš, ampak uh, univerzo sem zapustila tudi zaradi tega, ker sem kot kmečko uh, bitje Domišlam si, da mi pamet, kar zdravo deluje, že od malega vedla kako in kaj. Moje oče je namreč rekel, gozda nismo imeli, 4,5 hektarjev zemlje smo imeli, sedem otrok na seblo bilo in um, oče je pa zahteva, vse to so vsi posotna kmetik delali. Vsaka hosta se je morala pobrat, zasekati, shraniti, um, zakurli smo lahko kres samo za veliko noč, pa za prvi maj. In še to opozorilo je veljalo strani očeta, da bomo čim manj porabili, zato da ne bomo preveč v prazno zažgali. Kaj se danes dogaja? Slovenija non stop gori. Jaz sem v Jarenini doma, to je mala venstica v dolini, odprem okna nastežaj, recimo, ne vem, zdaj, ko še ni tak vroče, ne, grem ven, da se malo sprehodim ali malo letim na okoli, ja ni šment, pridem nazaj, se že od nekotka kadi in že uh, je dim. Ne, ne, ma veliko vezo, ti lepo slušaj, lepo, uh, čeprav smo v blasu izredno pomembno vezo, ker vedno se govori, obnovljivi viri so sekundarnega pomena oziroma sploh z njimi ne moremo rešiti energetske, torej energetskih potreb naše države. Ti si vprašal, kako zdaj glede, na, da se je na to na japonskem zgodilo, kaj bo z novo jedrsko elektrarno, v tem smislu, ne da? Mariborska univerza ima fakulteto v krškem, To je Eh, eh, kako bi rekla, izobraževalni kriminal, to je kriminal, totalna negacija vsega v naši državi, da država sploh, ne vem, ministerstvo za visoko šolstvo, sploh je takega dovoli, da vlada to dovoli, da znanstveno raziskovalni delavci njimi zameriti, to dovoljujejo, ja, vse se eno, v darobi po mizi, <laughs> tudi kot penzionist. <laughs> A veste, mi se učimo za nazaj. Tito je zgradil jedrsko elektrarno, če razmislimo zakaj, je tudi jasno zakaj. Mi jedrske elektrarne sploh ne potrebujemo. Gospod Vili je govoril o nuji optimiranja, izkoriščanja vodne energije. Ravno prej je bilo na studio 17, hvala Bogu, je bila debata z, na temo savskih elektraran, um, imeli so nameč regionalno srečanje, veljetno županov, in so na te, to temo govorili in zdaj počasi se medijsko vseeno nekako prebujajo zadeve, ne? no tako da je bilo malo predstavljeno, kaj se lahko na tem delu zgodi. Uh, no, in sedaj, če gledamo gospoda Vilja Kovačiča. Uh, Vilja sem jaz poznala, ki je začel hoditi na konference, ki jih organiziram do vrani državnega sveta Republike Slovenije. Vsako leto imamo slovensko konferenco in mednarodno. No, in uh, postal mi je zelo zanimiv zaradi tega, ker je postavil izredno pametna vprašanja. In nadaljevalo se za to njegovo inicijativo in menim, da bi bilo potrebno, da bi dobil v naši državi par časnih doktoratov, glede na to, da pač imamo zdaj našega kolega eh, iz univerze, ki je pač že v penzi, ne. Eh, tak da, vsekakor, kaj ti z moje strani leti težka kritika na slovensko univerzo, torej našo glavno univerzo v Ljubljani, na našo univerzo v Mariboru in na čisto vse fakultete dislocirane enote, pa še druge univerzitetne institucije, ki obstajajo v Sloveniji. Vili je karao medije, ne? mediji so katastrofa totalna, to tudi jaz potrjujem. Kaj ti, nimajo osnovnih, se nismo danes za, mislim, mi sploh nismo živeli za berlinskim zidom, a veste, Pri nas je eh, obstajal pretok informacij, koliko toliko, ne? Ampak eh, v današnjem času, ko imamo, eh, eh, ko smo v sodobni eh, družbi eh, novejših sistemov pritoka informacij, ko vse na internetu, Je to katastrofa totalna. No in naj vam povem, da sem prej, ker sem zamodila se v praviči, bila sem na, kot opazovalka na zasedanju Mednarodne organizacije za obnovljivo energijo v okviru Združenih narodov, imamo sedaj uradno eh, pošlihtano mednarodno organizacijo, Kratica Irena, International Renewable Energy Agency, zasedanje smo imeli v Abu Dhabi, tam je tudi sedeš, ja, No in ni tak smešno, zato ker jaz to državo spremljam od 95. leta in se dosti bolj zaveda, kaj pomeni obnoviva energija kot mi, ko imamo 60% goza. A veste? In sodimo, smo tretji v Evropi pogozdenosti. gozdenosti. Japonci so pa tretji na svetu in Japonska je zagrešila svojo razvojno smer. Tako, kot želi zagrešiti razvojno smer Slovenije, eh, ta elita eh, šaleško-velenske variante, ampak to ni samo ta problem. Namreč, vprašajmo se, kaj pa dela vlada. To je eh, Izredna senca, taka vlada mora pasti. Na avstrijskem Štajerskem, ko smo imeli uh, oglede na temo, uh, uh, kaj se dogaja na avstrijskem Štajerskem, ko je bili reko za hidroelektrarne, nove hidroelektrarne na Muri. Uh, smo imeli v programu tudi srečanje z državno vlado v Sirijske in ker nismo uspeli tega vsega storiti, sem uh, se jaz kasneje sama udeležila stanka pri uh, gospodu Jidleku, ki vodi področje uh, uh, energetike na deželni vlade v Sirijske To je moj stari sodelavec. No in v oni so se odločili, da. To je verjetno bili že povedal prej, da na to področje ne posegajo več. Torej, investicije v, eh, eh, pa je lahko, mislim, zadnji hit razvoja na področju koriščenja premoga, te investicije so pa se, često je Avstria naredila križ. Slovenska vlada, namreč, eh, ko sem zamudila, sem po radi oslišala, da je pač eh, eh, naša vlada danes, torej, da zahteva od holdinga slovenskih elektrarn po novom študiju. Smeti pa še kurijo. Kaj? Smeti pa še kurijo, ostrici, eh, ja, vprašanje, na kak način? Švedi jih tudi kurijo. Samo eh, gre za sodobne sisteme. Ja, eh, ponovno študijo za termoelektralno šoštanje. Ja, ja. Eh, eh, in... Ne, ne, ne. Obstoji, eh, mislim, te nove variante. <laughs> te nove variante in sicer zdaj se vključuje tudi policija. Ja. Eh, Tako da je vili prebudil Marci Kajne. Zdaj že politika vidi, da eh, ga ne sme preveč fiksati. Ja, res. Eh, Tako da je kar v pravem trenutku se to zgodilo. Ampak veste, kaj je mladi? Mene pa še nekaj moti, ne? V starih cajtih so, je bila mladina tista, ko je bila eh, gonilo napredka. Veste, kaj se dogaja? Poglejte, mi smo, eh, jaz sem pobavila eh, profesor Šternglasa, to je legenda, svetovna legenda na področju proučevanja škodljivosti radio, nisko radioaktivnega sevanja, torej delovanja jedrskih elektrarn, ko se nič ne zgodi. Ker se pravi, sodobne jederske elektrarne so debest, se reče. To je naš up. Ponovna revitalizacija jederskih elektrarn. Profesor Šternglas je bil 2005 sem ga spoznala v Bregencu, ker so švicarski in nemški fiziki imeli eh, razprave na temu, kako naprej na tem planetu. In on je bil tisti, ki je pomagal Avstriji ust, neustaviti, da so novo zgrajeno jedrsko elektrarno zaklenili. So izdelali do konca in je nikoli niso uporabili. In on je bil tisti, ki je strokovno podpiral to inicijativo v Avstriji. Uh, oprosti. Protim, ne, ne, ne, ne. Ja, ja, ja. Ne, ja. samo ne. 73%, 73 imajo iz energije. 73%. Njihov cilj je, da preidejo 100% na obnovljivo energijo, veš? Ja, veš. Ni to tak. Se zdaj, eh, pre, premok so Rudnike, ne eh, imajo še termo elektrarno premok, tudi v Melah, ampak zdaj gradijo velik eh, prinsko partneri grad, mi smo pošli tam na ekspozijo, smo bili notri, notr, eh, 1230 megavatom bočivo, tega je električni del 800 in toplotni je 430. Za povprečno ceno, investicijska cena, 560 tisoč euro na megawatt moči, ne. Ne, pa nas podelimo za štiri, za štiri kat več, ne. E, tako, ne. Kljub temu, da je energent e, plin za enkrat šedrak, ne. Ampak e, pravjetno pre nas bo tudi malo drugače, ne, s časoma, Če bo, če to je to resno mišljeno, ta južni tok, ne, e, ki je zdaj formalno podpisam, kako bo z njim, ne vemo še, ne, Jaz mislim, da nekaj bo iz tega, ali bo, ali bo tikočinjen plin prihajal iz Črnega moja, ali pa bo plinovod zgajeno. Hočem pa povedati, v Strici zdaj ta deficit, o kjer vi govorite, skušajo nadoknaditi eh, skušaj z plinom. Ja. In to bojo dosegli. Ja. ja, vem, vem, vse je takrat, takrat, ker so to ustavili, jaz to jemljem eh, vedno kot dokaz, da ni neustavljive stvari. Ne. Ne, nisem eh, prejstaš, da je to bo na enkoliko model takrat, ampak morali bi to že prejnarediti, ne, ne čisto na koncu. So pa uspeli, oni so uspeli 25% eh, eh, podporo ustavitvi povišati skozi refereninsko kampanjo na 50,25 v treh mesecih. Ampak tam, tam so medijske medijska je drugačna, ne? In civilna družba je nekaj druga, kot je pri nas, ne? Da v Nemčiji ne govorimo, tam je pa sena še, še bolj močna. Ti dam, Martina, ampak ne meni Ne te sploh ne napadam. Te vam zelo rada. Odvedno mela. Uh, Ampak kaj bi še rada rekla, kaj je bilo zelo zanimivo, ne? ko smo šli na to ekskurzijo, ki jo je Vili iniciral in sem jaz sodelovanjo z avstrijskim predsednikom za biomaso organizirala. No, je bilo zelo zanimivo. Doktor Kopec je rekel, kaj ne bi to malo Preložili. jaz moram jutri na Finsko in me en teden ne bo. Se je rekla, veš kaj, Heinz? Ne, to ni naravimo zaradi tega, ker morajo kolegi čim prej priti, da se informirajo. Ampak, da bi še druge obnovljive vire imeli, tako smo vse obnovljive vire, energije spoznali. Ampak tisto, kar je bilo zelo zanimivo, ne. E, potem pa se meniva, se je rekla, veš kaj, za jaz ravim, neko pomoč, ne. E, e, no, ker on je direktorja Melaha pač osebno pozna in ne bi bil problem to organizirati. Je ja rekel, ja se absolutno ne morem poklicati, to, ker grem prezgodajo doma. Se ja rekel, te pa mi napiši številko, pa to je rekel Martina, jaz sem prej gužvi in nimam tega tak v nuticu, ne. No, kakorkoli, se ja rekel, ah, ja, ni problema. Pogod pa, pa mi bodo nadželjne vlade avstrijske štarske pomagali, pa predsednika zelenih avstrijske štarske, poznam, kot uji sodelujemo, ne. No in dobim najprej Petra predsednika zelenih štartke. štajrtke. Se rekla Peter, a bi mi ti lahko telefonsko številko daval, pa če bi lahko ti sam klical, pa bi se zmenil. Je rekel, Martina, jaz ti dam številko telefonsko zaradi tega, ker jaz enostavno ne morem klicati, ker mi se borimo tudi proti temu, da bi, da bi se uporabljal plin zaradi tega, ker vidimo možnost uporabe obnovljivih virov, to samo, samo hotela reči, da gre ta razvoj izredno naprej in če še lahko eno, mislim, dva, tri stavke v tej smeri rečem, jaz ja sem prišel iz Abodavia, ako si se smejal ne, <laughs> oziroma, ja, uh, namreč, uh, oni želijo iti naprej, ne, ne, čakaj, samo nekaj, ne, povem. Kaj, sem nič hudega. bomo pa zunaj stali. E, namreč, zakaj gre? E, e, v svetu, mi smo v izrednem zaostanku, v svetu je taka revolucionarna preobrazba na razvoju, na področju učinkovite rabe energije in razvoju uvajane obnovljive energije, da to ni zavrjet. In teh pametnih omrežji, ki bodo omogočile, da boš ti pravzaprav na svojem dvorišču in to, kar je gospod Vili prej rekel, eh, plin, ali bo, ali ne bo. Namreč, strateško pomembno je, da si mi svojo energijo sami pridelamo. In to je tisto sporočilo, ki ga moramo eh, ne s sabo domov. Hvala. A, lahko še jaz, prosim, za minutko. A. Zdaj, če nekoga vprašam, kakšno je njegovo mnenje o jedrski energiji, to ne pomeni, da sam piram jedrsko energijo. Ja vam povem nekaj zelo nakratko o sebi. Jaz ne gledam televizije, jaz imam po zimi 18 stopinj v sobi, jaz vozim samo s peciklom, jaz imam luč požgano samo takrat, ko sem v prostoru. Če bi si že tako, kot jaz živim, potem bi lahko izklopili in nuklearko, in termoelektrarno in bi samo na hidroelektrarno bilo dovolj za vse. Zdaj, da problem ni v tem za kaj je dobra nuklearka, kak je dobro načinom našega življenja in to je tisto, kar je morali spreminjati.